Laugarren unitatea C, haurtzaroa. Gutzigora bera 12 urteekin hasten da eta 19 urteekin bukatzen da. Aro horretan gorputza aldatzen hasten zaigu, umeak izaten jarraitzen dugu, baina gizon eta emakume itxura hartzen hasten gara. Neskamutilek umore aldaketa handiak izaten dituzte. Bereientzat zaila da hainbeste aldaketa onartzea. Gainera, gehienetan etxeko arauak etzaizkie gustatzen. Eta horie kapurtzen saiatzen dira. Horregatik, beraiekin pazientzia handia edukitzea komeni da. Gehienei ordenagailuan ibiltzea eta neska eta mobil ezagutzea gustatzen zaie.